ی لا نمر رضی اللہ عنہ تو یک حدنا اللہ حبیب دی بی بی سرت لو ګډی ځنا او وی وبچداد ماذ والیدی په شامدہ لچلڑ شوور ان طالق بنا اله ام ایمن رضی اللہ عنها وید چ لا سو ام ایمن رضی اللہ عنها کنازورھا داغ ملاقات گو کوله رسول الله چې به ملاقات کولا فلما انتهينا الیھا وحلما انتهیا الیھا کله چې دوان لاله دیتا بخت ماغه پجڑا شو فقال دی دوار شیخانو صحابه کرام او تو وی دیتا ما یو کی کو لجاړ ای لپت اوله کې دشاد الله رسول په سي جاړی اما طالبینا طالبت نشتا انما عند الله خيرو اغه چې د الله سره دینو اقوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله سره پاک دلت ته پریشاني وا تکلیف او د دا غمونو دار نه نو دا الله حبيب الله تعالی او چې نار نازره سیدي اورته ورې فقالت مديو فرمایل اني لا ابکی ز پدې نه جانم چې اني لا اني لا نم چې زنه زپوي غم نه اني لا اعلم بهشکه ز پوي غم ان الله تعالی آغا چی بیشک دا اللہ سر رضی خیر لی الله اللہ صلی اللہ وسلم آغا غور رضی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نفار اللہ وی ولل آخرت خیر لک من الاولا ولیکن اب کی لیکن جانم پدی ان الوحی کر ان قطعا دوحی سلسلخت مشک آغا سارا ماقام چی بھئی عبریل السلام رات لو. نوے نوے پیغام برا پلو امت تبا یو دردو نو دا اللہ ترخم تصدی برالا یو پریشانی به امت ترالا نو دا بر طرف نو دا غی حل راوے نو یاغ سلسلنن ختم شو نو راویوی فہیجت همہ علی البکائی فہیجت همہ علی البکائی دا قوانم امادکل پجڑا نفجع لا یبکیانم آہا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ حدیث رجهڑک په سبب د فراق د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زتا برکات او خیرونه هر شوک دزان سره وړی ل سید البشر و خاتم النبین چې کوم برکات هغه ټول لغی دزان سره وړل فج علیه کیہ نماها ده تا رسول رسول چې جړل داسر رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله ذکر کړی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم اوديد النبي عليه السلام نے دا روایت نہ کم کئي چه ان رجلن زار اهل له في قريه يوم سڑے ملاقات تسل يورور شد دد فارا ديني رو في قريه بين بيقول كي خراب القر الله تعالى على مدرجته ملك فارشد الله تعالی نو په انتظار کې نو الله تعالی چې دې له مدرجتیه پلارد د دې کې ملکن یو ملک او فرشتہ یو فرشته ته وې ما پلانې د خلق لن بل کلی تا دې او مسلمان نور د ملاقات د پر روانه لاره کې ولکې فلم ما علیه هر چې دا, دا. سړې پدی فرشته باندې راغې قال د ملک ورته یو انساني شکل کې تريدو سیر آدل ری شر تزیر قالا ورید اخلی وی زیر زما فی هذه القریا پدغتلی کی قالا حلک علیه من نعمت وی آیاشت دی تال رفاغس نعمت تابانی سے احسان کردی ترود بہا چت پاغی کی اضافکو لغاڑی قالا لاغوینا اے اس دنیاوی لالش او سہرس نشتا غیر انی احببته فی الله تعالی سیوا د دینا چې دا غسر زمينه ساتم د الله بارکه چې غد ما نیمانی او اسلامي رور دے قال نو ملک ورته رسول الله الیکا و زه استاد او قاصد د علم تا دا ملک بانه الله تعالی قد احببک چې بیشک الله تعالی زمينه ساتي کما احببته فيه لقد داغ مسلمان خرمینه ساتھ فيه ذا الله بارک مگر ذا الله دا پارمین ساتل دا سبب جوړیږي دا محبت خداوندی رواه مسلم حدیث روایت ہے امام مسلم رحم الله ک یقال ارشده لکذا عزا وکله بحفظه چکلو وای سوق مقرار کړي د یوشي د حفاظت د پارول <سؤال> حدیث کې تیش ول مدرجه تو په فتحي د میمو ذراثر الطريق لارې شوی و معنا ترغوا ایتقوم چې تو درې په سبب د هغه و تاسو عافي صلاحها او کوشش کې په درسوالي داږي و انه او دغه ابو هرره رضی الله عنه روایت ته قالو فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من عاد مریضا چاچی تپو شو کو دیو بیوار اوزار اخله یا ملاقات یو کو دیو ورور چد د فارو فی الله کدا تپوسی کی اومده الله د فارو کو ملاقات له راضیون د الله د فار نو اینا دهمونادل आवाज ورت ور کیه او از کو ان کے د الله د طرف نا ب ان فی چې دا چه مبارکی دیوی تالر وطواب ممشاکا او بہتر دیوی خود دیوی استادات لل وطبوعت من الجنت منزلہ او تازان لپ جنت کی او زید جوڑکو اگر یو بیمار پورسی او مقصد پکی چه گره دا الله دا چه بیمار تا پوسا سانده دچا ملاقات لطل سانده او دا خبره مشکله ده چه دا دیللہ فی اللہ ہوئی دا دیللہ فی اللہ ہوئی روواه ترمیزیو یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کړه وقال حدیث حسن وفي بعض النسخ غریب بعض النسخ او سره لفظ غریب راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم د در سواس پښک په تم حدیث مبارک اعظمونه په سبق ته وا نبی موسی شعری رضی الله عنه دابی موسیل شعری رضی اللہ عنہونا روایت تے دی فرمائی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی انما مسل الجلی سے سوال ہے مثال داغنا سڑی دے دا نیک سرا یو نیک سڑی سرا خلق کینی او داغه صحبت د دا نیکان سره ده نږدې مثال و جليس سو او داغه سړي چې غناست کوي د يوبد او اخلاق وال سره نږدې مثال څنګه ده حامل المسك لکه او سره را پورته کونکې ده مشک او عنبر اوغه هرڅي ونا نافخ الخيط او بل طرف له سړې بنې پوکوي ل پکلک پخاو اور د پار بنې فحامل المسکی ناغرا پورته کونکه دمشق مشک و انبر او اما ایهزیکا یاحوب تعالی درک و اما ان تبتا امن هيا وتوال او کذریم نکي اوتاته وام نغستا نو اما تجد من حريحان طيبتن او یا خدا چې تب مو می او محسوسه بداغد طرف نا اغهوی خایستا نګور داغه سره ناسته د خیر نه خالی نه وانافخ القیر اوغه فوک وهن کې د بنای چاغه بټای ګرم کړ او بنای ورته فوک وی اېما ای یہرق سیا وبا یاخد ارتжами او شوزي او سروټ کبراش تھا جامی او مسوزي وَإِمَّا عَنْتَجِدَ من رِيحًا او یادا چه تب مومی داغت دا طرف نریحن منتناتن آغا بوئی گندہ دلوگی بوئی بئی سخا بوئی بئی نو دے چا مثال ذکر کو چه داغا دا ناستا د دا غلط و خلق و سرائی او داغا دا چا مثال ام ذکر کو چه داغا دا ناستا د دا خو خلق سرائی یو حضی کا اے یو عطوی کا مانعی دا وا نبی اور رضی اللہ عنہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نو روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوا دا نبی علیہ الصلات والسلام نو روایت نقل کئ قال اللہ حبیب فرمائی لی تنکہ المرءۃ لاربع ود نکاح کی دیشی دیو سڑی سا دیو زنا نہ سلور خبر دوجنا دو سلور خبر دا سبب د نکاح کول اکثر د عرف په اعتبار لی مالی ها دو وجی دو مال دی زنانا چی مالی ڈیر دی ولی حسبی او دو وجی دو آغی دو خاندانی شرافتنا ولی او دو وجی دو آغی دو خسننا او سلورم خبره دادا دو وجی دو آغی دین دو وجینا دادا اللہ حبیب ابو حریر رضی اللہ عنو توی فض فر بزات الدین فزفر بذات الدین ته کامیابی حاصله کا پاغه خاوندې د دی دی دین مال له مګورا خاندانې شرافت له مګورا داغي حسن له مګورا بلکې داغي ایمان او دین او تقوا او حیا او پردې ته ګورا ثاره ادا کا وای پا خاور دې ک کڑشي لاسونه نستا دا یعنی الله اللہ دا حبیب دا طرفنا غصر خوش و لاسونا دی پخارو کا کرشا تا پا دی صلور وجو کی دی دن دا خبرو لطوا وماناہو مانا دا حدیث دا چننا الناس یقصدونا خلق کسکوی فی العادت دا عادت مطابق من المرأت دیوی دی خزنا, خزنا حاده الخصال الاربع دا صلور خیونا نوی نو فحرس انتا علا ذات الدین حیرسو کا تا پاغ خاون دید دین وزفر به ها او تزان کامیاب کا پنکا دید دارے وحر سلا صحبت ہا او تا حیرسو کا پسحبت دید دارے نگو را لگا در زنان پنکا که در سلور و خبرو در وجن کی گئی در دین حکم شو تا سیوی چه باز اوقاتو کی کچا سرا د سړی طرف نه دي نو دا غم مال او جمال او شرافت نسبی ته قتل بکار نه دي بلکې دین له قتل پکار بلکې همیشر پاربازي د خلک وی چداغی دیندارا یعنی لور خیر دی او فاسق فاجر چداغه ګیر خریری وی او دا غم ماحول دی دیني نه نو دا علماء الکلی وایو دیندار ایماندار تقوا دار لور خور کچا فاسق فاجر ته پنکاور کا نو دا داغی سل رحمی کٹکا داغی سل رحمی کٹکا بلکہ بازی دا سی وی چه اوی قرآن خوانی وی علم اکڑی نو دا سی بی دینو تلاڑی شی چه داغی علم پزے بانے سکے یا بازارونو کې گرزی بیا دا فسکو فجور په ماحول کی گرزی دا قرآن پزے بیا ٹھے وی وی سیار تناستی وی نو دا داغ والدینو داغی سل رحمی کٹکا او دا داغی قرآنو د دین حی فرض د قیامت بدایي زموار وي وان ابن عباس رضی الله عنهما ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته قال دے فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام فرمایلي جبريل امين عليه الصلاه والسلام تا ما يمنعك ان تزورنا سشي من کړه تعالی را چت ملاقات کی زمونگ اکثر ممات زورو نا دیر داغی نچت زمونگ ملاقات کلا زیر ورد اللہ حبیب دی جبریل دی ملاقات بار بار دیر دیر, دیر تمنہ کولا فنزلت ند آیات نازل شو او جبریل ریح سلام وردوی حبیب زمام زرو غواری چستا سو مجلس کے وے ودہ آیات د سور مریم اللہ رولی گلو وما نتنظر الا بی امر ربک وی منگ نرا کزی گزم کتا مگر په حکم نه رخصتا زیرا الله حکم ني شي وي نوزنه شم رات لے. له ما بين ايدينا رضي الله فق اختيار کي دي اغه څه چې زمونږ نروان دي دي او ما خل فنا واغه چې زمونږ رس دي او ما بين ذلك اغه چې دي پمند دي کي رواه البخاري او نبي سيد الخدري رضي الله عنه تابو سيد الخدري رضي الله عنه نروایت عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت نبی علیہ السلام نے دار روایت میں خلق قال حبی اللہ حبیب فرمائے لا تصاحب الا مومن مگر کیا مکہ و مگر د مومن چہ مومن دے تقوا دار دے غصرا مگر کیا کوا ولا یاکل طعامک الا تقی او دی نخرست تا عام مگر فرزگار اذن اخات کی خلق دا خوشی خلق او بدین خلق وی دیندار نی او غو راضی او ملمانی دی او د مال خو دین کو مال لگی او استادات و عام دی او نخر الا تقیو مگر پریزگار دیندار خلق چبای کی تقواوی رواه ابو داود و ترمذیو سنادن لا باس به دا حدیث امام ابو داود و امام ترمذی رحم الله نقل کړه د پداه سے سند لا باس به چباغ هغه کی نشته کمزور نه وان ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه ل روايت ته فرمائي چ نبي عليه السلام فرمائي ل او دا حديث ډير د سوچ او فکر حديث ده واي الرجل على دين خليليه هر یو سړی په دین د خپل دوست باندې وي نفل یو سړی د سوچو کیف او دی سوچ یو کیه د حکم یو پتا سکه چې د دې د دوسي د چا سره راولې را را را. چا لن د دوست جوړه وره څوک چې چا سره کینی او د چا ناصفه اوفي بده راضي ده له دې یګوري چې زماله ناصفه خبره اتری چا سره ځکه ګوره زنه ناو لودا سيناري ناو لو کيو زنا نګیبت کيو تداغه په مجلس کې کی کینی ستا او غیبت حضرت کیو کيو زنانا دې فردګيري کای داسی او سړې د غلا کای چرص کی بنس کی او تداغه په صحبت کې متاوان بلاغد صحبت الصرغرزي وي ار رجل على دين خلیلی ار يو شړې په دين د خپل دوست وي فل ينظر احدكم متاصقي دي غوري او تن مي خالل چه دي چال ر خپل دوست جوړاي ته دي دو دوسي يهودو نو سوارو سرهدا في فاتقان وفاجران سرهدا کدنې کارو سره رواه ابو داوود د دې حديث روات امام ابو داوود رحم الله کړی و الترمذي امام ترمذي بسناد صحيح پسندي صحيحا صرا وقال الترمذي حديث حسن امام ترمذي رحم الله فرمایلی دی چدا حدیث حسن ده صلی الله تعالی علیہ وان نبی موسی شعری رضی الله عنه دابو دا موسی شعری الله عنه نو روایت سے ان النبی صلی نهبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسمه دی المرء المر او یو سړی معمن د هغه چا سره بهوي پر د قیمت اح چې د چا سر مینه ده د چا چې د چا سره مینه ده د د پررض د قیمت دا غوی سره اوګړ دا طریقہ ده دا محبت او معاللات د زړ شو نو کله چې چا سره محبت وی نو دا غره ازا سیرت او سیرت طرف کړه سړې ميلان کې پرځ د قیامت بسړې دا چا سره یې چې چا سره یې مینا نو کله چا مینا د الله او د الله رسول د قران او سنت سره د اصحاب کرام سره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نو یې وی او کله چا مینا دی يهود او د ګنده او خلکو سره دا د کاافرانو فاسقانو سره ده نوپرض د قیمت به داهغوی سرمت تفون عليهلی او غمی نه ګورځې وقت سړی پښلی نووي چې زما می نه د فاسقانو فاجررانو یو نو سوراو سره نه ده خو داغ عامال ددي چې د محبت دای سره دی ځکه د اپلی میلاانې اپلی صورتتې دای دا سیرت دسیرتې دا دای غونې دا اخلاق اعمال وقاعدی د یونتی و قائد دا دا روایت او په یوری واعکراغلی قال د فرمای قیل للنبی صلی الله علیه و سلم وی ویل شیو نبی علیہ السلام تا الرجل يحب القوم یو سره د د ی او قوم سره محبت ساتي ولما یلحق بهم او دل عرائی سره یوشو دنه یعنی د اعمال او په اعتبار یا لاغید ملاقات او اسباب مشتزه سرا قال الله حبیب فرمایل المرء ما من احب واې سره به دا هغه چا سره یې پرذ قیامت چې چا سره یې مین محبت وي اور اگلی وې دی ایمان نفوس صحابه کرام پدی حدیث ډیر خوشاله شوه زقدر صحابي حضرت کده الله الحبیب او ذا خلفائے راشدین او نور صحابه کرام و مهاجرین و, و انصار و, و محبت او دا حدیث د دې خبر اعلان کړي چې دا چا دا چا سر منا و محبت تا نو میدان د محشر او جنت کې وای دا دانس رضی الله عنه نن روایت ده چې ان اعرابیا بشک یو زمیدار او یو اعرابی باندې شي قال فرمایلی رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او رسول عجیب خبره کړي د دبالديو سیدون کې قصور الله ورتا د خپل حبيب د صحبت د وجن فکر ور نسب کړي نبی رحم السلام توې مت ساعت قیامت وکړي قال رسول الله صلی الله عليه وسلم رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته فرمایل ما اعدت صلاحه تاسو تیارې قیامت لګړي چې تپوس کې چې قیامت وکړي ما اعبدت لها تا سا تیاره تا دی قیامت دا پارا کڑیجی تا وی قیامت بکلی قال حب اللہ و ما وی ما قنور سنیدی کری او زمان پزرکی دا اللہ و د الله د رسول صحیح محبت دا. قال انتا ما امن احببتا وی تب دا آغا چا سر ایچی چا سر دی میننا متفقن علی وحاظا لفظ مسلمن او دا لفظ چې کومه کې تیر شو نو دا امام مسلم رحم الله علیه وفي روایت لهما په یو روایت دلی و و دا صحیح ہے نو بخاری او مسلم شریف کې دا دلی چې الله حبيب ورته تاسو ته تیار کړی چې د قیامت بارا کې ته پوښتنه کړي ناو ما عادت لهما ما عادت ما تیار نه کړي د دې لپاره من کثیر صوم من ولا صدقه نه د ډیرری روجوو نه د ډیررو منځو واللهده قې نه او نه د ډرو خیررانو ما ډیر نفلی منځونه نهلی کړي او نهې ډیرری نفلي روجییننی ولي او نه هغه نفلي خیر خیررا ډر ورکړي ولاکننی اوحب الله رسرسونه دغو مر چې زده الله او دا, دا الله د رسول سره خصحه کامل محبت سا نه د الله هبي ورتو فرمل انت معمن احبته وعن ابن مسود رضی اللہ عنہ ابن مسود رضی اللہ عنہ روایت تقال یا رجل ویراغلے ویو سڑے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقال فرمائی لیو یا رسول اللہ ایل اللہ رسول کیف تقول فی رجل تاسو سفر مائی دیو سڑی بارکی احب قومن شد عقد قوم سرمین ولم يلحق به خدای صرف یو شوی نه نه دای سره مل او نه یعنی اعمال او اخلاق او د علم او عمل لئن کم الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل المرء مع من احببا سره بد هغه چا سره په جنت امیدانه محشر کی چا سره مینا متفق علیه وا نبی هریره تضل یالله دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تیعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام نقال قال اللہ حبی فرمائی لی الناس ما عادن انکا ما عادن دا حلق دا سی کانون دی پشان لاغ کانون دا سرو سپینو زرو لکا دا سپینو سرو زرو اغم عادن وی نو دا سی خلقم دی خیارهم فی غه پهدي کې په زمانې د جااهرییت کې خار او مفل اسلام غوره ب د دوله په اسلام کې او سره د جااهرییت په زمانه کې په شریف خاندان کې د پای کسهح شجااعتتی او خاف لاغري اسلام د دجه کمینا آغا د رجبب برقرار قراره سااتی او د اسلام د وجه نور شرافت مورته میلاوش دی دا, دا معنا خو شرط پهېدادې اض فقی هو قالชี دوی کی د دی دین پو هو یودې په دین پو یي او ګره فقیه هغه پوره نه و تر سو چی سړي د علم مطابق عمل لې چې څومره علم ده د دوی د دو دو قران او سنت آ مطابق عمل لې نو اسلام بدایت نورم غرواله ور کوي والارواح دا ارواح د بنی ادم د ارواح جنودم جنداتن جنودم جنداتن یعنی دا لخکری دی جمع کړی شي مو جننۃ تن ما را جمع کړی شي فما تعرف منها فما تعرف منها نو اغه یو بل پی جندود دی روحونو نا په خپل منس کې اے په عالم ارواح کې د کوم روحونو په منس کې چې تعلق نو ایت علافا اغایو په خپل منس کې مینا او محادثه دغه د عالم یا روح نه د چارو حنچ یو بل سره جوړو د دنیا کې کددد نه کال د روح سره جوړو نو نه کانو لما او د خوخل کو په صحبت کې ناز ته او دا غي مرګر ثیا دنیا کې نصیب شوي و ما تناکر من هاي اختلاف او کم روحونو چې په بل منز کې تناکرو او متعارف نو ناغي اختلاف اختلاف بکوي دی یو بل سره رواه البخاریو دل... او قولو الارواه و ایدا دا روایت دا آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ نلی صل اللہ تعالیٰ عنہ خیرہ سید ابن عمر دو سید ابن عمر رحمہ الله عنہ روایت و یقالو ایلی چی ابن جابر و هو بزم الهمزه دا او سيد يعني د زمي پاکي هم همزه بال زمر وا فتح السين او سين باندې زبر دے او سين المحمله يعني بيټو کول شين نه نه بلکې سين نه قال رواي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا کلش برال انتا امداد اهل اليمن اغه امداد کوونکی د جهاد بارک دی یمن نلک خلق براتلن اغه په جهاد او مجاهدینو کې شامل ایدل نو کلش برال نغتا امداد اهل اليمن اغه امداد یاند مجاهدینو او د جهاد د اهل یمن والو نا نو سالهم دینه وتپو سکو اخيکم اویس ابن عامر وی آیا تا سوت اویس ابن عامر خنشتہ رحمہ اللہ ذا مشهور تابعیر اور اللہ دے حبیب معجزہ وا جے دای ذکر کړه او د ملاقات د الله دے حبیب سره نوشه حتی عطا علا اویس رضی اللہ عنہ تردی, تردی پوری تپوس نه کول چې راغ او اویس رضی اللہ عنہ والے فَقَالَ لَهُ مَرِ فَارُوط رضی اللَّهُ وَنْهُ وَرْتَوَيْدِوْا انتا اویس ابن عامر ویتا اویس ابن عامر قال نعم اغوی قال من مراد ویتد بنی مراد قبلی سم من قرن او بیا قرن قبلی قال نعم اغوی آو قال دیکا برس ویتا بان لگدا سی برگی مرس پینوال ابدا کس پینوال آشد برس مرس, مَرَسْ دربانی نو خبرات امنحو تدغینوس خشوه الا موذ ابرحمن مگر بدن کی دی یو درهم مرزه پاتې درهم اغه درپې د 100 درهم چبو قال نام هغه ورته ویه قال لکه والدت مستا والد او قال نام ویه ورته ټول خبره اغلا الله حبيب نور دره چتا سو بد تبد یمن دل یو سړی راځي او داغه نہ حدا د چراغ اویس نموي او د فلان خاندان او قبيله نوي او نہ خدای فقغد ابرس ديواري او نټول او خشوي مگر ديو درهم عمره زيبه پاتي او داغه یو والد د نو دي زماد ملاقات نه دخلې والدې خدمت منی کړي ده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخا ناټول نخي دي بيان کړي نماؤری دلیلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لے یا تی علیکم ویس بن عامر راب شیطا ست ویس بن عامر مام داد دا اہل الیمن سارد آغا ان دادیان دین دا اہل الیمن والو نم ام مراد چی دابد بنی مراد قبلی